Ушилася за мить. Гоцик упав на килим поруч із Любкою і Макаром, поклав голову дівчині на голі коліна і сказав, «Люба, а ніхто ж не повірить, що ми навчилися не хотіти одне одного? Особливо мене чиїсь думки не турбують», – вставився Макар. А от що робити із власниками? «Мовчить, Голото!» – розсміялася. Макар із Гоциком навчилися визначати любин настрій уже за кілька днів після її появи на Костянтинівській. «Голото! Вар'яти! Ми кращі! Це місто буде нашим!» Вигукнула весело, вриваючись у 27 семиметровий космос. А хлопці знали, у Люби все гаразд. Їм здавалося, у неї взагалі не буває похмурих днів. Сумку з ноутбуком і книжками кине. На раз-два від плити вже смачно пахне. Одяг поскидає до ванної, звідти гукає. Дивіться, усе не зживіть, мені лиште. Тебе пани не годують, ковтав слину вічно голодний гоцик. Щоби я після них недоїдки збирала, переб'ються. На ходу переодягається, на ходу їсть до дверей. Не сумуйте, голото. Макар наказу не слухав. Сумно дивився Любі вслід, і коли вона зникала з 27-метрового космосу, скептично кривився. Геніальний план. Тричі на день миє підлогу у жирних і сподівається тим розбагатіти. Контакти з жирними можуть бути корисними, захищав Любу Гоцик. На відміну від дівчини, яка впевнено поділяла багатих на розумних і жирних, Гоцик усіх багатих вважав жирними, але блювати від того не збирався. Гоцик взагалі вирізнявся міцною психікою. Люба теж спершу подумала саме про корисні контакти, коли після трьох тижнів безперервних пошуків Підробітку однокурсниця Гізела Крадькома тицнула їй візитну картку агенції з добору прислуги і просила про це нікому не говорити, бо агенція належала Гізеляній мамі. А пишатися цим у демократичній могилянці було справою ну, з одного боку ризикованою, з іншого – клопіткою, бо відверто бідних студеїв в академії вистачало, і кожен шукав додаткову копійчину. Люба поклялася мовчати і того ж дня помчала у розкішний офіс на Печерську. Схоже на фарфорову ляльку Гізелена мама пригостила Любу кавою, Перерахувала професійні якості, без яких неможливо стати доброю прислугою: психологія спілкування, диплом кухаря, курси з етики та естетики, спеціальні навички з догляду за розкішним одягом, килимами, антикваріатом і меблями, ще щось кінологічне, педіатричне, і запитала, чим з перерахованого «Можете похвалитися?» «Каву варю. Не перевершено?» Хоробро видихнула Люба. «Усього іншого навчуся?» Лялькова голова гізеленої мами захиталася. «Ні, ні, ні». Люба відсунула від себе чашку з холодною кавою і гаряче. Дайте мені шанс, клянуся, якщо хазяї поскаржаться, ніколи не потурбую вас вдруге. І зала, казала ви, згадка про доньку при Крістю відбилася на обличчі матері, розгорнула діловий блокнот, хвилин 10 вибирала кандидатуру потенційного роботодавця. Врешті записала адресу на чистому аркуші і простягнула Любі. «Сьогодні о четвертій. Не запізнююся. За чверть до четвертої Люба стояла перед суворим консьєржем розкішної багатоповерхівки у царському селі на Печерську. І поки той зв'язувався з хазяями, підбадьорувала себе Категорично. Такі контакти точно стануть їй у пригоді. Може роботодавці оцінять, що дівчина з провінції з першого разу вступила до Києво-Могилянської академії. Може їй вдасться зарекомендувати себе не тільки як підлогомийку, пилозбирачку і посудоскладачку. Може вони оцінюють її Інтелектуальний рівень І захочуть Одинадцятий поверх Сказав консьєрж Обслуга Дзвонить два рази Не переплутай Дякую Усміхнулася азартно Життя радувало Розрізнені плани Як шматки смальти Складалися в один Великий Оптимістичний вітраж. Вона у Києві, в академії. Навчання дається, дах над головою є, а тепер буде і робота, щоб самій за нього платити. З радості тричі натиснула на кнопку дзвоника. Все зрозуміло, ти тупа. З порога? На Любу прискіпливо дивилася огрядна жінка років п'ятдесяти з маленькими хижими-оченятами. «Ой!» – розсміялася Люба, плечима знизала. «Я згадала, треба було два рази. Доброго дня!» – додала. «Паспорт принесеш?» «Ідентифікаційний код, довідку від лікаря-інфекціоніста». Жінка вже йшла вглиб великої оселі, тикала пальцем праворуч і ліворуч. Тут підлогу натирати, там під диваном іноді лишаються іграшки Кінга. Це сусідський тойтер'єр, який іноді приводить до нас свою хазяйку. Іграшки треба мити у мильному розчині і насухо протирати бавовняною серветкою. У вітальні починаєш із підлоги, а вже потім переходиш до посуду. Мене звати Люба не втрималася. Жінка зупинилася, зміряла дівчину з неважливим поглядом. Я не питала. «Вам же треба якось до мене звертатися?» Знітилася. Жінка всміхнулася без добра. Смикнула за руді коси. «Руда!» «Я зватиму тебе Руда!» «Прибери волосся!» Люба скрутила волосся на потилиці. «А мені, як вас звати?» «Хазяйка!» Ну, стерво. Звісно, гітке пузати стерво, а 50 баксів за один прихід справно платить. Тричі на тиждень з четвертої до дев'ятої вечора Люба з таким завзяттям вичищала хороми у царському селі, що й хазяйка здивувалася. «Що ти все либишся, як дурна?» Люба знизала плечима і вирішила обійтися без откровень. «Може не посміхатися?» «Не посміхайся», наказала хазяйка. Увечері, витративши половину заробітку на харчі для всієї компанії, Люба сиділа на килимку, 27-метрового космосу на Костянтинівській і зі сміхом розповідала про жирне життя царського села. Ні, вона ще ніколи не бачила такої нудоти. По всіх стінах тільки хазяйчині портрети 30-річної давнини. Я зовсім не змінилася. Ні, це не пластика, це гени, манікюр чи візит до косметолога – подія дня. Хазяйка збирається довго, мов на церемонію коронації. Окрема справа – спілкування зі стилістом, який за офіційною версією добирає хазяйці одяг, взуття і аксесуари. Ну, такий собі «только» – з творчим псевдо моно. Хлопці років 30 У сини їй годиться А вона зачиняється З ним у спальні І мабуть гвалтує Без сорому А він дурний терпить Бо після спальні кава і гроші Нібито За добір Того таки одягу А око сіпається Ідіотські Телефонні розмови 500 тисяч баксів на шопінг – цілком пристойний подарунок. І це вернісаж від картин тхне не мистецтвом, а трудовими долонями. Завтра запросіть журналістів, я скажу щось про соціалку. Ні, це паті пройде без мене. Чому-чому? Там буде Хлойда – «Віта, Челядинська, і взагалі я чекаю на дитину». «Вона вагітна?» – спитав Гоцик. «Яке?» – її років сто, – розсміялася Люба. А у її чоловіка погані очі, риб'ячі. Він спеціально кладе гроші у непримітних кутках, перевіряє, чи візьму. Простоліста знає?» Зацікавився Макар вдачою жирних. Люба знизала плечима. «Хочете прикол?» Хазяйка вважає, що «Чорний квадрат» написав «Малєр», а «Малевич» – то такий маловідомий композитор. Принаймні, коли вона обвішувалася діамантами, щоб сяяти у філармонії, то збиралася на «Малевича». Забашляє їй, і Малевич зіграє. Устане струни і зіграє, докинув песиміст Макар. Вони жалюгідні і нікчемні, підвела риску Люба. Я ніколи не буду так жити, ніколи. Це смішно. За два місяці стало не до сміху. Люда повернулася з царського села роздратованою і приголомшеною. Показала Макару і Гоцику поколоті пальці. Хазяйка спеціально розкидала під меблями голки. Якщо голка лишиться, значить Люба в цьому місці підлогу не мила. «Я її на шматки порву». Визвірився Гоцик, а Макар Уже підхопився громити жирних Ні, братчики, не треба Безпорадно Так Макар із Гоциком Дізналися, що у веселої Азартної люби Теж бувають похмурі дні Плюнь на них Порадив Гоцик Вона раптом усміхнулася Гей, голото Не вистачало, щоб ми Через жирних депресували. Будьте ви людьми, зваріть любі кави, бо у люби пальчики болять. Коли ми станемо багатими, жирних не буде, тільки розумні, повірте мені. «Маєш аргументи?» – спитав Макар. «Звичайно, на повному серйозі. Ідеологію споживання винищать». Закони фізики Жирні просто луснуть Залишаться тільки розумні Розбурхалися Півночі просиділи У тісній кухонці Шкода, що осінь З веранди вигнала На веранді До ранку мріяли б Обпікало губи Гарячою кавою Серця гарячими думками Під ранок Позасинали на килимку. За день Люба знову зібралася у свої найми. Макар і Гоцик не повірили. Невже? Спочатку відмовляли, потім намірилися з Любою йти. А винахідливий Гоцик навіть запропонував свої шкіряні рукавички. Про всяк випадок. Люба посміхалася. Не треба і без рукавичок впорається. І тоді Макар вирішив використати останній аргумент. «Не ходи, бо скурвишся», – сказав. «Звикнеш до того, що тебе можна принижувати. Ти задля цього у столицю приїхала? Чи, може, просто придурюєшся, що зневажаєш жирних?» Люба... Вже сумку з робочим одягом склала Зупинилася Руді кучері на потилиці закрутила Мене, столиця, не скурвить Я до Києва їхала У вагоні всю ніч не спала Сама собі поклялася Що не по мені, то не для мене І підеш, не повірив Макар «Гордість у жменю і підеш? Уже пішла. Не сумуйте, голото!» Вискочила на веранду. На годинник у мобільному глянула, запізнюється і бігом. За десять хвилин до четвертої на місці привіталася до консьєржа з усмішкою. Той аж у віконце визорнив. От дурна! Спину гни, як проклята, ще й радіє. Три рази натиснула на кнопку дзвінка, що було виключним привілеєм стиліста. «Ой, вибачте, роздратованій хазяйці з посмішкою». За пилосмок вхопилася е, по біля кресла присіла, з десяток голок у нього встромила, і далі, ніби нічого не сталося. «Ти добре прибирай, руда!» Хазяйка зайшла до вітальні. «На твоє місце сотні охочих!» Люба всміхається і головою киває, мов... «Мовляв, чую, чую!» Хазяйка здивована на дівчину глянула. «Якась не така, як завжди!» Треба буде ще голок накидати, аби цінувала. Подумки похвалила себе за винахідливість і впала стокілограмовим тілом у крісло. А, -а, -а, а, як різана. Консьєрж почув, за серце вхопився, кого ріжуть такий благополучний будинок. А. -а, -а, -а, -а. Люба кинула пилосмок посеред вітальні і тільки спробуйте поскаржитися. Тоді ваші фотки з моно по всіх газетах розішлю. Збрехала безжально жорстоко. а Ага, сказала Люба і пішла до дверей. Відчинила. Перед нею консьєрш переляканий. Усміхнулася. «Швидку викличте, хазяйці зле» а сама, простукатів зубами консьєрж, звільнилася врешті. За п'ять хвилин напружені лікарі швидкої ховали посмішки у куточках губ, клали боком товсту пані на носилки, кидали обережні зацікавлені погляди на предмети розкішного інтер'єру. У приватній клініці скористалися випадком і за вилучення кожної голки нарахували як за окрему операцію. При цьому відшукали слушну аргументацію про унікальність випадку і на відміну від лікарів швидкої зуміли втриматися від реготу кінець кінцем, на те є ординаторська. Надвечір в окрему палату приватної клініки, більше схожу на люкс п'ятизіркового готелю, обережно увійшов поважний чоловік пані. І хоч лікарі намагалися підготувати його до екзотичного вигляду дружини, видовище перевершило їхні обережні натяки. Пані лежала на боку, Блищала голим задом, розпарбованим коричневими йодними цятками, і глухо стогнала. Поряд стовбичила вимуштрована медсестра, що хвилини змащувала цятки свіжим йодом. Чоловік не втримався, розреготався. Що сталося? Пішов ти під три черти, процідила пані. Так... Люба втратила перший підробіток і здобула перший конкретний досвід спілкування з жирними. Про одне шкодувала, як Гізелі в очі дивитися. Та якось в академії Гізела сама зазвала Любу у кав'ярню, вручила конверт. Що це? Люба обережно розгорнула конверт, дістала 150 баксів. Мама передала. За останній робочий день тобі не заплатили. Плюс подвійна компенсація за наглу втрату роботи насупилася. Але нічим більше допомогти не можу. Люба знітилася. Гізелко, ну не серця. Так вийшло. Я не змогла там більше працювати. Мама так і знала. Вона хотіла твоїх роботодавців красиво здихатися, щоб перейшли до іншої агенції. Та вони дуже впливові. Просто так їм відмовити нереально Зітхнула. Тепер усе клас. Ти зробила неможливе, вони перекинулися на іншу контору з добору прислуги. Люба згадала вираз обличчя хазяйки у нашпигованому голками кріслі, усміхнулася, торкнулася тонкими поколотими пальцями гарячої чашки. Гізелко, передай мамі, я дістала. Неймовірне моральне задоволення від роботи. Може, перукарка Ліда і сама курила прилуки, любила команданти Гевару, світле пиво і київську Динамо? Може, так само ненавиділа метросексуалів, хоч і чепурила їх щодня у своїй перукарні? А як інакше? Пояснити, що звела докупи трьох людей з однаковими смаками, уподобаннями і поглядами на життя. Коли за два місяці Ліда прийшла до квартирантів за черговою порцією грошей, із потаємним розчаруванням констатуючи, що це Кінець її афери з потрійною платнею за куток на Костянтинівській, і зараз студенти врешті скажуть їй усе, що про неї думають, трійця без зволікань заплатила наперед, а велетень Гоцик тільки й попросив подушку ковдру. «Сьогодні ж зраділа Ліда. Перерахувала гроші? Ні, не менше» і студенти сяють, як мідяки. Може, шведську сімейку зорганізували? За достовірною інформацією звернулася до рози Сгізмундівни. «Як живи мені!» – почала було старенька, але Ліда так виразно зиркнула на неї, що бабця перейшла до діла. «Добрі діти!» Люба мене смаженою картоплею пригощає і морозивом. Ночами, як миші. Мабуть, сплять, якщо вдома бувають, а розумні. Поки тепло було, всядуться на веранді з цигарками та кавою. І про політику, і про життя, і про макарони із сиром. «Макарони?» – підозріло, знітилася Ліда. «І про любов» додала старенька зі значенням. Розмови про любов почалися з того, що Люба довго сміялася, коли Макар із Гоциком повідали їй про клятву ночувати у скверику, якщо хтось приведе на Костянтиївську дівчину і замкнеться зсередини. «А замкнулася ти, Любо, – сказав Гоцик, – сама із з собою». «Ах, ви ж збочинці ненормальні!» «Люба, скік Гоцику на спину?» Руками шиї обхопила. «Задушу обох і буду тут сама розкошувати». «Ми до того, що ти теж можеш», – пояснив Макар. «А ми у сквер?» «Ні, у сквері холодно», – зметикував Гоцик. «Зима на носі». У метро можемо. Люба гоцикову шию відпустила. Та ні, не треба. У мене з цим не все так просто. Нетрадиційні уподобання? Дурніве засміялася. Я – любов. Мене без любові немає. Навіщо мені голий секс, коли мене там не буде? До того ж у мене Грандіозні плани на найближчі кілька років. І ніякі голки мене не зупинять. Не хочу розпорушувати сили. Спочатку навчання, кар'єра, а потім любов. Нормальний хід, погодився Макар. Пацани люблять незалежних з досвідом. Життєвим, незрозуміла Люба, сексуальним для Нормального хлопця цнота – ознака провінційної забитості. От, приміром, я таких остерігаюся. Раптом перелякається, чи викине щось дурне, почне плакати, чи навпаки здуріє від радості. Люба якось дивно на Макара глянула, знітилася, заходилася, «Прибирати речі, і книжки їй не на місці, і чашки по всій кімнаті розкидані. Гоцик зітхнув, взявся допомагати. За одну чашку вдвох вчепилися. Любо, раптом Гоцик їй ну, ти ж не хочеш сказати, що не займана? Люба видрила чашку із гоцикових рук, Бровки насупила. Ви розумієте? Розумієте, розхвилювалася з надривом. Розплакатися чи і навпаки, літати від радості можна лише від любові, а не від сексу. Складно, а тому неприродно, завважив філолог Гоцик. Про всяк випадок знай що ми на сквер підписуємося, додав механік Макар. На метро, уточнив Гоцик, у сквері лавки снігом позамітало. Тієї зими нещадно мило. Найперше вимило геть усі гроші з кишень трійці. Люба заклала у ломбард ноутбук збила ноги у пошуках нової роботи, яка залишала б час і на навчання. Макар у гуртожитку так завзято перевіряв ступінь сексуальної розкутості однокурсниць, що одного разу джинси і кросівки знайшов, а гаманець – ні. А Гоцик програвся. Спустив на ігрових автоматах усе, що мама-заробітчанка з Португалії надіслала. Бо дурний сам собі поставив діагноз і першим знайшов вихід – час політиків потрусити.